A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendahului <tuh> teman kita pada malam ini melaporkan <tuh> petunjuk dan keberkatan dari sisi Allah <tuh> Subhanahu wa taala. Kemayalah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal wa Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-maba'us rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Wa syafi'ina wa zukhina wa qudwatina wa uswatina Muhammad asyrafil anbya wal mursaleen Imamil muttaqin wa qaidid du'atil kalau Subhanakalau engkau tidak mengetahui apa yang engkau ketahui, engkau adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Pemimpin. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menguasai hatiku dan mengatur urusanku, dan mengisi mulutku dengan kata-kata yang baik. Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menguasai hatiku dan mengatur urusanku, dan mengisi mulutku Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Simin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utama dan selamanya meridah sama-sama kita merafakkan Saya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan. Pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala ...untuk sama-sama kita menghadirkan diri ke surau ini... ...untuk solat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah SWT... ...dapat kita bertemu pada malam ini... ...dalam siri-siri kuliah maghrib... ...yang mana saya dikhabarkan. Sebenarnya ada ustaz lain sepatutnya... ...hadir ke sini. Maka pihak menganjur, menjemput, mencari peganti... ...Fadil Ustaz das Dasuki. Kebetulan tengah hari tadi... Kata penganjur sahaja suki tak boleh datang. Maka Alhamdulillah dapatlah saya gilirannya. Maknanya tuan-tuan sekalian, pemain utama direhatkan. Masuk pemain sepana. Pemain sepana pun tak boleh juga. Masuk pemain sepanan kedua. Kenapa tuan-tuan sekarang semua orang bincang masalah bola. Sebab malam ni ada pertandingan bola. Jadi tuan-tuan sekalian Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Yang mana kalau kita fikir dan kalau kita renung kembali, keberadaan kita dipilih oleh Allah SWT untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini, ia merupakan suatu ni'mat. Suatu ni'mat yang cukup besar kerana dalam majlis ilmu ini terlalu banyak kelebihan fadilat ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT. Sebab itulah, tuan-tuan, sekarang kalau kita perhatikan bila mana Allah SWT sediakan ganjaran fadilatnya yang besar, yang banyak tuan-tuan sekalian Maka banyak pula ujiannya Sebab itu kalau kita fikirkan syurga itu mahal harganya Maka untuk nak mendapat syurga itu Kita perlu membayar dengan harga yang mahal Maka sebab itu tuan-tuan sekalian Bila kita menyedari dan kita memahami Keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Merupakan satu keperluan, satu tuntutan Untuk kita sebagai hamba Allah SWT Sekurang-kurangnya kita diberikan peringatan Sekurang-kurangnya kita diberikan Kita kata taujihad Diberikan inzar Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT Memang tuan-tuan sekalian Duduk dalam majlis ilmu ni bukan senang sangat pun Tambah pula tuan-tuan sekalian Tuan-tuan duduk bersila Saya tak tuan-tuan berdiri Ataupun duduk atas meja kerusi ni Saya tuan-tuan berdaya 2 jam pun takpe Kalau tuan, -tuan duduk bersila ni tuan -tuan, Dia cepat lenguh orang kata tak tahulah lah, alam ikut kemampuan masing-masing. Cuma nak sebutnya bilamana kita dipilih oleh Allah Subhanahuwataala, berada dalam majlis ilmu, ingat dan rendungi lah itu merupakan salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahuwataala supaya kita sekurang-kurangnya ingat menghati Allah Subhanahuwataala. Dan insya Allah pada malam ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Dalam pertemuan kita pada kuliah Maghrib pada malam ini, marilah sama-sama kita merenung sepotong hadis kursi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, kaul, wakalillahu subhanahu wa taala, yakul, arba'u khisalin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Allah Subhanahu wa taala telah berfirman maka tuntutan sekalian ini merupakan sanad kalau kita memahami tuntutan sekalian sesuatu hadis itu dia mengandungi sanad dan matan sanad ini tuntutan sekalian bagaimana hadis itu dipindahkan maknanya tuntutan daripada seorang ke seorang maknanya hadis itu diambil daripada sallallahu alaihi wasallam sehingga orang yang terakhir itu dinamakan sanad. Pentingnya sanad ini Tuan-tuan sekalian untuk kita memastikan kedudukan hadis itu. Sama ada Tuan-tuan hadis itu hadis sahih ke, hadis yang kita kata hasan ke, hadis yang ditolak dan sebagainya. Maka Tuan-tuan sekalian kebiasaannya sesuatu hadis itu Tuan-tuan sekalian sanadnya berakhir dengan kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tetapi Tuan-tuan sekalian bila mana sesuatu sanad itu Diakhiri dengan Allah SWT berfirman Bukan tuan-tuan ia merujuk kepada Al-Quran Sebagaimana yang kita biasa jumpa Bila kita terjemahkan Allah berfirman Maka ia merujuk kepada ayat Al-Quran Tetapi tuan-tuan sekalian bila mana perkataan ini ada dalam sesuatu sanad Maka tuan-tuan sekalian ia merujuk kepada hadis Qudsi. Kerana tuan-tuan sekalian hadis Qudsi ia merupakan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi tentang sekalian maknanya daripada Allah Subhanahuwataala. Dia berbeza dengan ayat Al Quran. Ayat Al Quran tentang sekalian makna dan juga kalimat daripada Allah Subhanahuwataala. Tetapi hadis kursi, maknanya daripada Allah, tetapi kalimatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Dan dia berbeza juga tentang dengan hadis yang biasa. Yang kita kenali sebagai hadis nabawi Yang mana hadis nabawi, tuan-tuan sekalian Kalimat dan juga maknanya Daripada Rasulullah SAW Maka tuan-tuan sekalian Bila mana Nabi bersabda Arba'u khisalin Ada empat wasiat Khisal ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu Sebagai wasiat Jadi tuan-tuan sekalian Bagaimana Nabi nak menggambarkan kepada kita perkara yang nak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini merupakan perkara yang penting. Sebab tuan-tuan sekalian Nabi boleh saja sebut Arba'u Asyia maknanya tuan-tuan Syai'un perkara, jama' tuan-tuan kita kata dalam bentuk plural banyak, Asyia empat perkara tetapi tuan-tuan sekalian Nabi memilih perkataan Arba'u Khisalin empat wasiat yang mana tuan-tuan sekarang, wasiat ini biasanya kita merujuk kepada perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang mustahak. Tuan-tuan sekarang, kita namakan wasiat itu sebab perkara itu perkara penting. Kerana tuan-tuan kita tak namakan perkara itu perkara wasiat ataupun benda wasiat. Kalau tuan-tuan perkara-perkara yang tak penting. Sebab tu tuan-tuan sekarang, bila kita sebut wasiat, dan biasanya kita orang Melayu ni, bila sebut wasiat... Kita kaitkan dengan wasiat orang mati Sedangkan tuan-tuan sekalian Kalau kita lihat balik Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, Wasiat itu tuan-tuan sekalian Bukan nanti tunggu kita mati Kalau ikut tuan-tuan apa yang diajar Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Wasiat itu perlu dilakukan Perlu dibuat Sewaktu kita istilahnya tuan-tuan masih lagi sihat Masih lagi muda pun tak ada masalah Cuma tuan, tuan dia sensitif sikit lah. Kalau orang tanya kita Haji dah buat wasiat ke belum ha. Haji tu tiba-tiba murah Marah Kenapa kata wasiat ni Ingat aku nak mati ke ha. Marah pula Sedangkan tuan, tuan wasiat itu Perkara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Dan bila kita kata wasiat tuan-tuan sekalian Wasiat itu perkara yang penting Orang tak buat wasiat tuan-tuan Anak-anakku esok jangan lupa sarapan pagi ha. Itu bukan wasiat jadi, tantaskan bagaimana Nabi nak menggambarkan kepada kita empat perkara yang ingin disampaikan oleh Allah SWT supaya kita sebagai hamba Allah SWT dapat memahaminya dan yang lebih penting dapat kita amalkan. Maka, Nabi bersabda, Wahidatun fima baini wa bainak Yang pertama Fima baini wa bainak di antara aku dan engkau jadi tantangan sekalian bila Nabi sebut wahidatun fima bayni wa baynak diantara aku dan engkau, memandangkan tantan ini merupakan hadis Qudsi, maka tantan kita kena faham perlainan sedikit dengan hadis Nabawi. Karena tantan sekalian hadis Qudsi ini sebenarnya perkara itu ingin disampaikan oleh Allah Subhanahuwataala terus kepada kita. Maknanya, tuan, tuan istilahnya sekarang ni, maknanya Allah SWT nak cakap dengan kita, nak berdialog dengan kita. Tapi, tuan, tuan disebabkan ketidakmampuan kita, ketidakupayaan kita untuk bercakap, berbicara dengan Allah, maka Allah menggunakan perantaraan. Bukan, tuan, tuan Allah tak mampu, tapi kita yang tak mampu. Nak bercakap dengan Allah SWT, maka Allah menggunakan perantaraan, yakni lah Rasulullah SAW untuk menyampaikan perkara itu kepada kita. Maka tuan-tuan nabi bersabda wahidatun fima baini wa bainak. Yang pertama di antara aku dan engkau. Maka tuan-tuan sekalipun nabi sebut wahidatun fima baini wa bainak antara aku dan engkau, dia bukan merujuk kepada antara nabi dan kita. Sebab itu tuan-tuan hadis kursi ini Walaupun Nabi sebut aku, tetapi tuan ia merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tuan sebab itu dia berbeza dengan hadis Nabawi. Kalau hadis Nabawi tuan contoh, dalam bab solat. Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam bab solat Nabi bersabda, Sembayanglah kamu, sebagaimana kamu melihat aku semayang. Jadi, tuan-tuan sekalian, disebabkan itu merupakan hadis Nabawi. Maka, aku di situ merujuk kepada Rasulullah SAW. Takkan tuan-tuan merujuk kepada Allah. Maka tuan-tuan, orang nampak Allah. Maka tuan-tuan, bila mana kita bicarakan berkenaan dengan hadis kudusi, maknanya tuan-tuan berbeza. Walaupun Nabi sebut aku, tetapi ia merujuk kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab tu tonton saya sampaikan tadi bagaimana hadis kursi ini perkara itu Allah subhanahuwataala nak sampaikan kepada kita tetapi kita tidak mampu maka boleh jadi tonton kemungkinan Nabi nak menggambarkan ini daripada Allah subhanahuwataala seolah Allah tonton memang real Allah cakap dengan kita maka tonton Nabi tidak menukar, menukarkan domer kata ganti diri itu tetapi Nabi menggunakan aku sebagai merujuk kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wawahidatun fima baynaka wabayna ibadi. Yang kedua tantaskan Nabi bersabda di antara kamu dan juga hamba-hambaku. Maknanya di antara kita sebagai hamba Allah dan juga hamba-hamba Allah yang lain. Wawahidatun li yang ketiga khusus untuk aku. Maknanya khusus untuk Allah lak Dan yang keempat, khusus untuk kamu sebagai hamba Allah SWT. Maka tantang sekalian, memandangkan tantang sekalian, hadis kursi ini, perkara yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia dan Allah menggunakan perantaraan dannya tuan-tuan sekalian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah apa dia tuan-tuan perkara yang disampaikan kepada manusia maka Nabi Allah tuan-tuan dengan perkataan Nabi sendiri maka tuan-tuan sekalian memandangkan ini perkara yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mungkin menghuraikan perkara ini dengan lebih terperinci sebab itu tuan-tuan sekalian kalau kita perhatikan secara umum antara perbezaan hadis kursi dan hadis nabawi Hadis kursi ni tuan-tuan biasanya panjang sedikit. Istilahnya tuan-tuan sekarang dia bukanlah ringkas-ringkas. Kalau kita perhatikan tuan-tuan sekarang biasanya dalam hadis-hadis yang biasa, Nabi tuan-tuan cakap ringkasnya. Nabi cakap pendek tuan-tuan sekalian tapi dihuraikan oleh para sahabat, oleh para ulama' selepas daripada itu. Ini sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, Bu'istu bijawami'il kalim. Kata Nabi SAW, aku diutuskan oleh Allah Kalim Dengan kita kata Suatu bentuk kalimat Yang ringkas tetapi Maknanya yang panjang Maknanya tuan-tuan sekarang bahasa mudah fahamnya Nabi cakap sikit tapi huraian Itu yang banyak Dia tuan-tuan berbeza dengan kita Kita tuan-tuan cakap banyak tapi panas Sampai tuan-tuan teruk lagi Cakap-cakap-cakap eh, Tadi aku cakap apa? Oh, sampai lupa cakap apa Sedangkan tuan-tuan Nabi Seorang-orang -selam, cakap sedikit Sebagaimana yang dinyatakan oleh para hukamah. Maqalla wa dalla khairun mimma kasura wa alha. Apa yang sedikit. Maqalla wa dalla. Dan memberikan pertunjuk. Khairun mimma kasura wa alha. Lebih baik daripada banyak dan melalaikan. Betul tuan-tuan sekalian. Kita ni kena jaga sikit mulut. Jangan tuan-tuan banyak cakap-cakap. Oh, kata tuan-tuan banyak cakap, banyak silapnya. Tapi tuan-tuan saya terpaksa cakap banyaklah sebab saya pecah berceramah. Tonton kena diam dengar ya Nak sebutnya yang tonton sekalian bagaimana kalam nabi yang kita kata yang secara umumnya memang ringkas-ringkas pendek-pendek. Tetapi tonton hadis kursi bagaimana tonton nabi nak olah perkara itu supaya dapat difahami oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka tonton nabi tidak berhenti setakat itu. Kerana tuan-tuan, kalaulah Nabi berhenti setakat ini, hadis ini, boleh jadi tuan-tuan kita pun tak berapa faham. Sebagai contoh, Nabi bersabda Wahidatun li, yang ketiga, khusus untuk aku. Jadi tuan-tuan, kalau Nabi sekarang sebut perkara itu, mungkin tuan-tuan kita pun pening apa, dia maksud khusus untuk aku. ni Maka tuan-tuan, mungkin atas sebab itu, Nabi menghuraikan setiap perkara, setiap wasiat, yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sebagai hamba Allah dapat faham dan dapat amalkan maka tantangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ammal lati li fata'buduni la tusyriku bi jadi tantangan yang pertama Nabi huraikan cuma tantangan dalam bab ini maknanya tantangan kalau kita perhatikan di awal tadi dengan bab huraian ini nabi tidak ikut susunan. Kalau kita perhatikan tuan-tuan yang pertama tadi nabi sebut wahidatun fima baini wa bainak. Yang pertama di antara aku dan engkau. Tetapi tuan-tuan bila nabi nak huraikan nabi mulakan dengan fa ammal fata'buduni la tusyriku bi syai'a. Ah. Mungkin tandaan para ulama menyatakan bahawa mengikut kepentingan, mengikut keutamaan aulawiyatnya mungkin boleh jadi kita akan lihat selepas daripada ini. Maka tanda Nabi menyatakan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan fa'amalatili maknanya tanda yang dimaksudkan dengan khusus untuk aku ni apa dia? Maka Nabi bersabda fata bu duny, maka yang dimaksudkan dengan khusus untuk Allah. Yang itulah hak Allah subhanahu wa ta'ala Fata'buduni Maka kamu sebagai hamba Allah Kamu kena mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan jelas Nabi sebut tuan-tuan yang dimaksudkan khusus untuk Allah Iaitulah tuan kita kena mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengabdian yang sebenar-benarnya Sebab tuan-tuan sekalian memanglah kita yang diciptakan sebagai manusia ni. Memang, tuan kalau kita tanya semua orang, tuan semua akan mengaku kita ni hamba Allah. Semua akan mengaku, tuan orang tu baik, orang baik ke, orang jahat ke. Orang yang melakukan kebaikan ke, orang yang melakukan kerosakan ke. Bila ditanya, tuan-tuan, sekarang memang dia akan jawab hamba Allah. Dia takkan jawab, tuan-tuan, benda lain. Sedangkan, tuan kalau kita lihat perbahasan para alim ulama. Antara yang, tuan-tuan, asyik, datang Yusuf Al-Qardawin. Dalam tuan-tuan, beliau menghuraikan, kita kata, golongan, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini, sebenarnya tuan-tuan hanya wujud dua golongan. Dalam kitabnya yang masyhur menceritakan tentang peribadi cermalang golongan Ibadur Rahman. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka surah Al-Furqan, dalam juzuk 19 kalau tak silap, di akhir-akhir surah Al-Furqan, Allah menceritakan 12 peribadi cermalang golongan Ibadur Rahman. Bermula dengan ayat wa ibadur rahmanalladhina yamshuna alal hauna wa itha khatabahumul jahiluna qalu salama diakhiri dengan rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun imama. Tuan-tuan nak sebutnya bagaimana Tuan, Tuan Yusuf Qadari memberikan pandangannya. Kata beliau Tuan-tuan sekarang sebenarnya dalam ramai-ramai umat manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Sebenarnya tuan-tuan hanya wujud dua golongan Golongan yang pertama ialah golongan ibadurrahman Atau kita terjemahkan hamba-hamba Allah Yang sentiasa mendapat rahmat dan reda Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya tuan-tuan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan Yang kadang-kadang tuan-tuan melakukan kesilapan Tapi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan sekarang kata Yusuf Qadawi Kalau kita melihat dalam surah Al-Furqan Ada dua belas ciri Maka tuan, tuan kata Yusuf, kalau kala kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kalau kita tak termasuk di kalangan golongan ini, maka tuan, -tuan sebenarnya kita termasuk di kalangan golongan yang kedua. Maknanya tuan, -tuan kalau kita tak termasuk di kalangan golongan Ibadur Rahman, maka kita sebenarnya golongan yang kedua, iaitu Ibadur Syaitan. Hamba kepada Syaitan. Memang tuan-tuan, sekarang kalau kita diberi pilihan, tuan dua saja hamba Allah ke hamba syaitan ke ada jawab tuan-tuan saya tak kisah hamba syaitan pun tak apa ha, tak ada tuan-tuan semua akan jawab hamba Allah tinggal lagi tuan-tuan sekarang kita sebenarnya tidak memahami bilamana kita mengakui diri kita ini sebagai hamba Allah sebenarnya tuan-tuan di sana ada beberapa perkara ada beberapa tuntutan yang perlu dipenuhi untuk melayakkan kita ini benar-benar layak disebut sebagai hamba Allah. Maka sebab itu tuan-tuan bila Nabi sebut fatak buduni, kamu kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ayat yang selalu kita baca tentang sekalian wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa sebagai satu bentuk pengisytiraatan. Sebagai satu bentuk kita kata pengumuman rasmi dalam Al-Quranul Karim wa ma jinna dan tidaklah aku jadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya tuan-tuan sekarang kita dijadikan oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi ini title kita sebagai hamba Allah. Tinggal lagi tuan-tuan sekarang kita tak berapa faham apa yang dimaksudkan dengan hamba Allah. Tapi tuan-tuan kita boleh faham hamba kepada manusia kan tonton kalau kita biasa tengok cerita-cerita Melayu yang lama biasa tonton Malaysia sebut cerita-cerita Melayu yang lama ni kita sebutlah mudah cerita cerita Piramli lah kalau sebut cerita lain tonton saya pun tak tahu cerita Piramli ni tonton sebab apa kita tahu walaupun tonton saya lahir selepas dia mati walaupun tonton begitu keadaannya tapi disebabkan selalu diulang tayang kalau tak percaya tonton tengoklah TV1 kadang TV2 habislah ni tonton bulan depan ada lagi itu tonton kalau tak ada extro, kalau ada extro tonton lagi lah. Kita kata tonton boleh hafal lah tonton dia punya kita kata plot-plot cerita tu. Saya nak sebut tonton malam ni bukan banyak sangat cerita tonton, satu je cerita. Dalam banyak-banyak cerita tepi perambui tonton sekalian, saya nak kaunseling dengan tonton cerita Tiga Abdul. Betul mese tengok tak cerita Tiga Abdul? Hai, takkan tak nak tengok. Semua tunduk. Tonton cerita Tiga Abdul ni, ialah saya ringkaskan cerita cerita dari awal sampai habis memang sampai aku 10 lah. Dalam tonton cerita ni bagaimana Piramli mengisahkan tonton bila mana ayah dia meninggal berebut harta tonton sekalian, opanya tonton Piramli ni pun dah cerdik juga dia kata. Penyataan masalah faraid ni masalah zaman berzaman. Bukan zaman dulu tonton zaman sekarang pun dah tak, kita tetap tak, tak ikut cara Islam. Tinggal cerita bila tonton dah dibagikan harta tak rata kita kata tak sama rata ni Akhirnya, tuan-tuan sekalian, seorang saudagar. Kawan kepada, kita kata Allah yang pak Peramli ni. Saudagar, sadiq sigaraga, ha, saya ingat. Dia, tuan-tuan, perancangan -tuan, dia nak rampas balik harta, tuan-tuan. Dia upah dengan anak dia. Ringkas cerita, Abang Peramli diorang ni kahwin dengan anak dia. Jadi, tuan-tuan buat satu MOU. Siapa yang tidak dapat mengawal kemarahan, maka dia akan dijual. Ringkas cerita, tuan-tuan sekalian. Abang Peramli ni terpaksa dijual kerana tidak dapat mengawal kemarahannya. Maka tontang bila dia dijual, asalnya tontang sekalian orang yang kaya, orang yang banyak harta, yang berkedudukan dan sebagainya. Tetapi tontang bila jadinya hamba kepada manusia, hamba kepada tuannya tontang sekalian, maka dia terpaksa akur, dia terpaksa ikut apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tontang sekalian ini merupakan kita kata satu perkara yang kita faham. Sedangkan tontang Tuhan dia manusia, hamba pun manusia. Tetapi tuan-tuan Nabi sebut Fatah Buruni, kamu kena mengabdikan diri kepada aku, kepada Allah SWT, Tuhan kepada manusia. Allah yang menjadikan kita. Maka tuan-tuan sekarang sudah tentu sebenarnya, ketaatan tuan-tuan itu lebih lagi daripada ketaatan kita kepada manusia. Dalam erti kata yang lain Tuan-tuan apakah yang dimaksudkan mengabdikan diri kepada Allah? Iaitu tentang kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam masa yang sama kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memang Tuan-tuan sekalian cakap memang senang, tapi nak laksanakan itu yang payah. Bagaimana Tuan-tuan kita sebagai hamba Allah Setiap perintah-perintah Allah Untuk kita laksanakan tentang bukan perkara yang mudah Begitu juga tentang setiap larangan Allah SWT Untuk kita tinggalkan Bukan perkara yang mudah Tambahan tentang sekalian Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim Sebagai suatu bentuk renungan Bagaimana tentang Allah SWT Menyatakan kepada Rasulullah SAW Tentang buka surah Al-Muzammil Ayat 5 Surah Al-Muzammil ni tentang sekalian Antara surah-surah yang awal yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Inna sanulqi alaika qawlan thakila Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami, yakni Allah Sanulqi alaika qawlan thakila Akan mengutuskan, akan memberikan kepada kamu, wahai Muhammad Qawlan thakila Satu ungkapan yang berat satu perkataan yang berat. Maka tuan-tuan sekalian, Al Syekh Almarhum Said Kutub rahimallahu taala. Dalam kitab tafsirnya yang masyhur Tafsir Fi Zilalil Quran. Bagaimana tuan-tuan sekalian Said Kutub menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan qawlan thaqila? Perkataan yang berat ni tuan-tuan apa dia? Maka Said Kutub rahimallahu taala menyatakan bahawa dalam kitabnya yang masyhur Tafsir Fi Zilalil Quran, qawlan thaqila ini tuan-tuan sekalian merujuk kepada Al-Quran. Dan kata Syed Qutub Rahimullah, bagaimana kita nak melihat, bagaimana tuan-tuan kita nak faham, beratnya Al-Quranul Karim. Kata Syed Qutub, tuan-tuan sekalian, kita boleh faham. Beratnya Al-Quran ini tuan-tuan sekalian daripada tiga keadaan. Maknanya tuan-tuan kita nak tengok Al-Quran ni berat tak berat tuan-tuan sekalian daripada tiga keadaan. Yang pertama tuan-tuan, wajhi quran Bagaimana tuan-tuan sekalian penurunan Al-Quranul Karim. Bagaimana tuan-tuan Nabi nak terima Al-Quran? Kalau kita baca tuan-tuan kitab-kitab sirah ataupun tuan-tuan bagaimana Nabi terima Al-Quran? Mana ada tuan-tuan Nabi duduk relax, senyum? Tak ada tuan-tuan. Semua tuan-tuan dalam keadaan yang kita kata mencemaskan, memberatkan dan sebagainya. Sehingga tuan-tuan pernah satu ketika ketika mana tuan-tuan Nabi duduk di atas unta. Nabi tuan-tuan duduk di atas unta, tuan-tuan sekarang unta, unta, unta tu. Ha, istilahnya tuan-tuan dah Dah ready, dah tuan-tuan nak berjalan Tiba-tiba tuan-tuan turun Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebabkan tuan-tuan Unta tadi tuan-tuan terduduk Punya berat tuan-tuan sekalian Wahyu ni tuan-tuan tanpa unta pun terduduk Dan tuan-tuan kalau kita buka lagi Tuan-tuan Nasirah Al-Hashar Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Nak menggambarkan kepada kita Law la Law anzalna hazal quran Ala jabalallara'aitahu khashian mutasaddian min qashatilla wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya kami yakni Allah nak turunkan al-Quran nak berikan al-Quran ini kepada bukit-bukau gunung gunung di atas muka bumi Allah la'aitahu khashian mutasaddian min qashatilla maka wahai Muhammad kamu akan lihat Bukit-bukau gunung-ganang di atas mukim Allah ini akan hancur lebur. Maknanya tuan-tuan yang bukit-bukau ni tuan-tuan yang kita anggap pasak bumi ni tuan-tuan pun tak mampu. Sehingga Allah menggambarkan kepada kita la ra'ai tahu khasyam min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi lan lahum yatafakkaru. Dan itulah perumpamaan. Yang Allah nak berikan kepada umat manusia tentang betapa beratnya Al-Quranul Karim ini Supaya kita menggunakan akal fikiran kita Berfikir terhadap perkara ini Maka saya ulang balik tuan, -tuan Apa yang disebut oleh Sayyid Kutub Rahimullah Ta'ala Antara Bagaimana kita nak melihat Betapa beratnya Al-Quranul Karim Selain dari segi wajah peneruan Al-Quran Yang kedua tuan-tuan Dari segi kita nak beramal dengan Al-Quran Maknanya tuan-tuan sekalian Dari 30 juzur Al-Quran ni tuan-tuan sekalian Bukan sikit, tuan-tuan banyak. Kita, tonton usah kata nak beramal dengan Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun, tuan-tuan berat dah. Tanpa tuan-tuan zaman sekarang ni, tuan-tuan zaman fitnah, zaman macam-macam, tuan-tuan. Orang tak pun nak baca dah. Al-Quran ni, tuan-tuan, orang tak pun nak gemar dah. Sekarang tuan-tuan banyak dah. Kita kata e-book dah. 3D, iPad macam-macam Orang tak pun nak baca buku ni. Maka tuan-tuan sedangkan, Sekutub nyatakan, beramal dengan Al-Quran itu, tuan-tuan, melepasi, kita kata, tahap dari tuan-tuan, dari atas lagi daripada membaca Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun, tuan-tuan, kalau kita pun berat nak baca Al-Quran, kita kata melazimi membaca Al-Quran, bagaimana, tuan-tuan, untuk kita nak beramal dengan Al-Quran? Maka sebab itu, tuan-tuan, sekalian, bagaimana kita nak memahami bahawasanya, perintah-perintah Allah SWT yang ada dalam Al-Quran ini, bukan untuk dibaca maknanya tadi bukan sekadar untuk dibaca tetapi jauh lagi dari itu tatan untuk kita amalkan bahkan tatan kata Said Kutub rahimallahu taala bukan setakat payahnya susahnya beratnya al-Quran ini dari segi wajah penerangan al-Quran dari segi nak beramal dengan al-Quran dan yang ketiga tatan kata Said Kutub rahimallahu untuk kita nak menyampaikan al-Quran pun berat juga maka sebaik itu tatan sekalian bila kita memahami tanggungjawab kita, peranan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dalam erti kata hamba yang sebenarnya Melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Saya nak ambil satu contoh tuan-tuan Bagaimana nak ceritanya susah Nak kita kata melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuan, tuan pada bulan lepas, saya berkesempatan melihat satu rancangan televisyen. Oh, nampak macam suspen. Pada hari itu, tuan-tuan, ada satu rancangan bual bicara dalam TV 3. Satu topik dibincangkan berkenaan dengan cinta si pengkit. Tuan-tuan, biasa dengar nama pengkit ni. Maknanya, tuan-tuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Maka, tuan-tuan sekalian, satu topik dibincangkan berkenaan cinta si pengkit. Jadi, tuan, tuan bila topik ni nak dibincangkan, maka diundangkan, eh, diundang seorang artis. Jadi, tuan, tuan artis wanita yang diundang ni, tuan, -tuan sekalian. Dari segi penampilan yang tuan, tuan Masya Allah. Yang pertama, tuan, -tuan tidak menonton arat. Tak biasa lah. Artis tak menonton arat biasa Dia Jadi, tuan -tuan, sekalian, kalau kita fahami, kalau kita lihat kembali, tuan, -tuan sekalian. Perintah menutup arat ini, tuan, tuan bukan satu pilihan. Bukan tuan-tuan sekarang Allah kata ha, Terpulanglah kamu agak asa Nak tutup tutuplah Tak tutup tak takpelah buka-buka lah. Bukan tuan-tuan satu pilihan Tetapi satu kemestian Satu kefarduan bagi setiap Kita kata hamba Ataupun hamba Allah SWT Yang sudah kita kata balik Yang sudah mukallam Maka diperintahkan untuk menutup aurat. Tinggal lagi tuan-tuan Bila kita dah terbiasa kita, tuan-tuan, anggap ni, tuan orang yang membuka aurat ni, tuan biasa. Sedangkan, tuan ia menggunakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu SWT. Tak apa, tuan kita biasa, tak apa. Yang pertama, tuan tidak menonton aurat. Yang kedua, tuan-tuan, sudahlah tidak menonton aurat. Dia datang tu, tuan-tuan, pakaiannya pakaian yang kaum lelaki. Tak apalah, tuan kita kata, dah tak ada sangat pakaian. Pakai, kita kata, pakaian orang lelaki. Pulak tu, tuan-tuan, dia membotakkan kepala. Ini tuan-tuan orang lelaki ni. Kalau orang lelaki, tuan-tuan nak botak kepala, tuan, tuan setiap hari sekali pun tak ada masalah. Yang jadi masalah, tuan, -tuan orang perempuan. Dia boleh, tuan-tuan, dogai kepala ha. ni. perkara membotakkan kepala, di kalangan kaum hawa, orang perempuan, tuan, -tuan satu isu yang besar. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan, tuan buka kitab Riyadu solihin Susunan Imam Nawawi, rahimullahu ta'ala, kalau ada terjemahan semayu dia ada dua jilid. Tonton buka jilid yang kedua dalam tonton bab larangan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tonton Imam Nawawi Rahimahullah Taala mengemukakan dari dari dalam Al Quran kali maupun dalam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang larangan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan antaranya tonton kata Nabi Sallam la Anallah al Mutaqabbihin min al Rijal bil Nisa wal Mutaqabbihah min Nisa bil Rijal. Kata Nabi SAW, Allah SWT melaknat Orang-orang lelaki yang nak menyerupai wanita Dan orang-orang wanita nak menyerupai lelaki Tinggal lagi tonton mungkin kita tak faham apa dia maksud Allah melaknat Tonton sekalian kata ulama Allah laknat ni tonton nak mudah fahamnya Setiap masa Allah mendoakan kecelakaan kepada dia Tuan-tuan, kalau setiap masa, setiap ketika Allah mendoakan kecelakaan kepada si hambanya itu, bagaimana tuan-tuan kita nak mendapat rahmat dan reda Allah SWT? Maknanya tuan-tuan, sekalang kita melanggari perintah-perintah Allah SWT, dalam erti kata yang lain, kita sebagai hamba Allah, berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sebenarnya, tuan, tuan itu merupakan perkara yang besar. Bahkan, tuan-tuan, sekarang -tuan, bagaimana Nabi nak menjaga? Kepentingan untuk kita sentiasa menjaga diri kita sebagai hamba Allah SWT dengan Nabi nyatakan bahawa Fata buduni la tushriku bi syai'ah Betapa, tuan, tuan pentingnya pengambilan diri kepada Allah SWT dengan erti kata yang sebenarnya maka Nabi ingatkan, La bi ah. Jangan sekali-sekali kamu mensyirikan Allah dengan sesuatu perkara. Maknanya tentang sekalian proses ataupun perintah untuk mengabdikan diri kepada Allah, jangan tentang kita fikirkan kita terbeban dengan perkara ini. Sedangkan tentang kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah, bermula zaman Nabi Adam AS, Sehingga tatan -tata Rasul yang terakhir Rasulullah SAW. Setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah maka mereka menyampaikan perkara yang sama. Ini disebut oleh Allah Subhanahuwataala. Walad ba'athna fi kulli ummatin rasulah aniyabul Allah wajtanibut taqodh. Kata Allah Subhanahuwataala demi sesungguhnya kami mengutuskan setiap umat itu seorang Rasul. Ia ya, mana tuan-tuan Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, mereka mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, wajitani bertawud dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara tawud. Tuan-tuan, kalau kita perhati tuan-tuan, bukalah Al-Quran. Tengok tuan-tuan, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, Mesej pesanan mereka kepada umat mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah tuan -tuan Sebagai contoh, tuan-tuan boleh buka surah Hud Surah Hud ni tuan-tuan sekalian antara surah yang banyak Nabi Allah SWT menceritakan tentang kisah para Nabi Sekurang-kurangnya tuan-tuan ada enam ataupun tujuh orang Rasul yang diceritakan dalam surah Hud ini Nak nyatakan bahawa senyata-tuan sekalian perintah untuk mengabdikan diri kepada Allah Merukakan perintah ataupun pesanan yang disampaikan oleh para Rasul. Dan sudah semestinya, tuan sekalian, setiap perintah itu perlu dilaksanakan. Ini, tuan sebagaimana yang diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Kata Allah SWT, Wama atakum rasulu fahuduhu. Wama nahakum anhu fantahu. Kata Allah SWT, wahai umat manusia. Apa sahaja yang disuruh yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah maka kamu kena ikut, kamu kena ambil. Sebab tuan-tuan Rasul ini merupakan utusan Allah. Mana mungkin tuan-tuan wa ma yantiqu wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan surah An-Najm Al kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah yang keluar dari mulut Nabi itu berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang keluar daripada mulut Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah SWT. Maka atas sebab itu, Allah ingatkan kepada kita, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَا خُذُوُ Apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi, maka kamu kena ambil, kamu kena ikut. وَمَا نَحَكُمْ anhu fantahu. Dan dalam masa yang sama, segala apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu, Maka kamu kena tinggalkan Jadi tentang sebab itu Nabi ingatkan kepada kita Untuk kita menjaga pengabdian diri kita Kepada Allah SWT Ada satu perkara Yang amat penting Untuk diberikan perhatian La tushrikubi syai'a Jangan sesekali kamu Menyirikan Allah SWT Dengan sesuatu Tentang sekalian kita faham dan kita tahu Apakah yang dimaksudkan dengan syirik Kepada Allah dan tanten kita pun tahu antara dosa yang paling besar iaitu tanten syirik kepada Allah Subhanahu wa taala punya tanten besar kesannya terhadap kita tanten sekalian mahupun terhadap kehidupan kita di atas muka, dengan Allah Subhanahu wa taala mahupun kehidupan kita pada hari akhirat kelak nanti sehingga kan tanten nabi menceritakan kepada kita betapa hebatnya kesan syirik ini kepada manusia Antaranya, tuan-tuan kata Nabi SAW, dalam satu hadis kursi, Nabi menceritakan kepada kita, Kalau sekiranya hamba itu meminta ampun kepada Allah SWT Dengan membawa dosa seisi dunia. Maknanya, tuan-tuan memang banyak sangatlah. Sampai tuan-tuan penuh dunia. ni Dosa dia saja Walaupun tuan-tuan banyak, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, di sisi Allah SWT, Nabi sebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosanya dengan seisi muka bumi. Tetapi tonton Nabi sebut, asalkan tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tonton-tonton-tonton, besarnya kesan syirik ini tonton-tonton sekalian, walaupun tonton dosa kita seisi dunia, asalkan tidak mensyirikan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Lepas itu, tonton kita pernah dengar kisah Bagaimana Nabi cerita kepada para, para sahabat? Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Yang mana tuan, -tuan dia setelah pun membunuh seramai 99 orang. tuan, -tuan buka kisah ni tuan, tuan dalam bab taubat. Bab yang kedua dalam kitab Riyadah Salihin. Hadis yang agak panjang. Saya terjemahkan terus. Nabi cerita kepada para sahabat. Ada tuan, -tuan seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Yang dia telah pun membunuh seramai 99 orang. Punya ramai tuan, -tuan dia bunuh 99 orang. Tak tertangkap-tangkap lagi Maka tuan, tuan satu hari Dia nak bertawabat kepada Allah Maka dia pergi jumpa dengan seorang hamba Allah Minta pandangan Maka hamba Allah ni kata Pergilah berjumpa dengan si Abid Orang yang kuat beribadat Dalam kampung tu Maka tuan, -tuan si pembunuh ni tuan, tuan pun Pergi berjumpa dengan si Abid Bila berjumpa dengan si Abid ni tuan, -tuan orang yang kuat beribadat Kata si pembunuh ni wahai si Abid Saya sudah pun membunuh selama 99 orang Maka saya nak tanya satu je soalan, ada tak lagi ruang untuk Allah terima taubat saya? Bak tuan-tuan dah bunuh 99 orang ni tuan-tuan. Bukan calang-calang, punya dosa ni tuan-tuan. Seorang tuan-tuan kita bunuh nyawa orang pun dah dianggap dosa besar. Maka tuan-tuan dia bunuh 99 orang, dia tanya siang-siang si ni. Maka tuan-tuan bila seorang abid yang tidak mempunyai ilmu, dengar tuan-tuan pengakuan seorang hamba Allah ni, yang telah pun membunuh selama 99 orang. Maka tuan-tuan dia pun kata, Wahai si Fulan, kamu dah bunuh 99 orang. Ada cita-cita lagi nak masuk syurga? Dia kata, kamu dah bunuh 99 orang. Ada ada impian lagi nak masuk syurga? Maksudnya tuan-tuan dia sinis kepada hamba Allah ni. Tak ada dah tuan-tuan. kata, no dah. Tempat kamu kat neraka lah. Dia tuan-tuan bila si pembunuh ni dengar tempat dia kat neraka, maka tatan dia pun kata alang-alang menyeluk perkasam ia sampai ke pakang lengan. Rupanya tuan-tuan peribahasa ni dah lama ada dah. Dia kata tatan alang-alang aku masuk neraka, baik aku bunuh lagi. Maka tatan mangsa yang ke-100 si ambil depan mata dia. Maka tatan genaklah 100 orang nyawa telah pun dibunuh. Ringkas cerita, satu hari dia pun nak bertaubat lagi. Bila nak bertaubat tatan dia jumpa orang lagi. Maka ringkas cerita, orang ni pun tuan-tuan bagi tahu jumpalah seorang ustaz. jumpalah seorang alim Maka tanda, tanda si pembunuh ni penjumpa soalan ni. Dia kata, wahai ustaz, saya dah bunuh seratus orang. Saya nak tanya ustaz satu dia soalan, ada tak lagi ruang untuk Allah terima taubat saya? Maka kata ustaz ni tanda-tanda sekalian, wahai si fulan, sesungguhnya tak ada sebab untuk Allah tak terima taubat kamu. Cuma satu je syarat. Kamu kena berhijrah. Kamu kena tinggalkan tempat ini kerana tempat ini tak sesuai untuk kamu. Maka tuan-tuan bila dengar Ustaz ni kata sejuk sikit hati dia Maka tuan-tuan dia pun berhijrah Ke satu tempat yang disebut oleh Ustaz tadi Untuk dia bertaubat kepada Allah Maka tuan-tuan takdir Allah SWT ta Dalam perjalanan dia nak bertaubat kepada Allah Maka tuan-tuan Allah tarik nyawa dia Istilahnya tuan-tuan on the way nak pergi tempat taubat tu Dia tuan-tuan kita kata mati dalam perjalanan Contoh tuan-tuan, tuan-tuan duduk sini Nak pergi kat taman melewa nak bertawabat lah jadi tuan-tuan sampai di depan batu kek tu meninggal Bukan macam tu lah Jadi tuan-tuan bila meninggal Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dua malaikat Malaikat Rahmat dan Malaikat Azhar Datang ni tuan-tuan untuk nak ambil Ruh ni nak bawa ke syurga Dan nak bawa ke neraka Bila tuan-tuan satu nyawa Berebut Berebut, berebut, berebut tonton, Allah utuskan satu lagi malaikat Dalam bentuk manusia Untuk sebagai mengadili Sebagai hakim Ni tantang kata malaikat yang bertindak sebagai hakim ini dia kata gini lah untuk nak selesaikan masalah ni kita ukur jarak. Cuba kita ukur jarak dia mati ini, tempat dia mati, mana yang lebih dekat tempat dia bertolak tadi ke tempat dia bertaubat tadi. Kalau tempat dia mati ini, lebih dekat dengan tempat dia bertaubat kepada Allah, maka malaikat rahmat akan ambil masuk ke syurga Allah. Kalau sekanya tempat dia bertolak tadi lebih dekat, maka malaikat azab akan ambil masuk ke neraka Allah. Tantang ukur punya ukur. Didapati tuan-tuan sekalian tempat hamba Allah pembunuh ni mati tuan-tuan sekalian lebih dekat dengan tempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan tempat dia bertolak dengan kadar satu hasta. Satu hasta tuan-tuan bukan sampai satu meter. Kalau riwayat lain tuan-tuan kalau tuan-tuan buka -tuan kitab ulil salihin diceritakan tuan-tuan bagaimana sebenarnya jauh lagi tempat dia bertaubat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada tanah-tanah yang ada di antara tempat demati dengan tempat dia bertawabat Untuk dirapatkan supaya bila diukur Jarak dia dekat Jadi tuan-tuan bila diukur, jarak dia dekat tonton, Maka mereka rahmat ambil Masuk ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala Cuma tuan-tuan hadis ni kena faham baik-baik Saya tak suruh tuan-tuan bunuh orang pula Nanti tuan-tuan buat model ni Pening saya, ustaz kata tadi 99 pun masuk syurga Saya pun baru bunuh seorang sah. Tonton sekalian, Itu nasib dia Takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia Cuma nak sebutnya tuan-tuan sekalian Bagaimana pengampunnya Allah SWT Kepada dosa-dosa hambanya Tetapi tuan-tuan Bab -tuan, syirik kepada Allah SWT Istilahnya tuan-tuan No kompromi Sebab itu tuan-tuan sekalian Kalau kita perhatikan terlalu banyak Ayat-ayat Al-Quran Al-Karimah Hupun hadis-hadis Nabi SAW Menceritakan tentang bahayanya syirik kepada Allah Usah kata tuan-tuan Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi pun dikira tuan-tuan bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan pernah berlaku satu ketika. Ketika mana tuan-tuan Said Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Satu hari tuan-tuan sekarang khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba tuan-tuan -tiba, berhadapan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati tuan-tuan ada seorang sahabat Nabi yang sedang duduk menangis. Dia tuan-tuan kepada menterilah lawat rakyat. Itu Tanten boleh menangis, Tanten Umar tanya wahai sahabatku sebab apa menangis? Kalau zaman sekarang Tanten kalau orang tanya, YB tanya kita sebab apa menangis ni? YB tak ada projek, tak dapat projek. Tapi Tanten sedang Umar bila bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa kamu menangis? Maka kata sahabat ni, wahai Amirul Mukminin, aku menangis di hadapan Rasul di makam di hadapan makam Rasulullah SAW sebab aku teringat apa yang pernah Nabi sebut tuan tuan punya hebatnya sahabat ni, tuan -tuan, dia ingat pun sudah menangis. Kata sahabat ni, tuan -tuan, Nabi pernah sebut, inna yasiru syirk al Sesungguhnya, syirik yang kecil, syirik yang mudah itu, iaitu adalah riak. Maknanya, kita melakukan ibadat bukan hanya kerana Allah. Kita tahu, tuan-tuan, riak ni apa maksud dia. Kita melakukan ibadat. Ada, kita kata, sebab-sebab yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, tanda -tanda, itu pun kita kena jaga. Kerana tanda -tanda, sebab apa kita kata riak itu disebut syirik, bila tanda -tanda, sebagai contoh kita solat kita sebut lillahi ta'ala. Saya jatuh semayang fardun isya, empat rakaat mengikut imam kerana Allah ta'ala. Tiba-tiba ada niat lain yang nak tunjukkan orang. Maka di sana ada dua tujuan, dua qasat kita. Yang pertama kerana Allah, yang kedua kerana manusia. Jadi tanda -tanda, bila kita menduakan Allah SWT, itu disebut sebagai syirik. Maka tentang syirik ini, bukan nanti tentang syirik yang besar, syirik yang kecil juga tentang kita kena berwaspada. Kerana tonton Nabi menyatakan bahawa, Inna syirka la zulmul azim. Allah sebut dalam suratul Luqman, bagaimana tonton antara wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan suratul Luqman. Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Sebab apa tatan disebut kezaliman kerana tatan kita tidak meletakkan Allah pada tempat yang selayaknya. Yang kita sebut tatan kulhuwalahu aha. Katakanlah Allah itu esa. Tiba-tiba tatan -tiba, kita mensyirikkan Allah, kita menduakan Allah swt. Kita tatan cakap tak sepa bikin. Maka sebab itu tatan kita perlu pelihara. Kisah-kisah syirik ini kalau kita terlibat bukan setakat tonton kesannya di dunia tetapi tonton bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ia tonton memberikan kesan yang cukup besar antara tonton yang menjadi aktibara pengajaran peringatan untuk kita bagaimana Allah Subhanahu wa ceritakan dalam suratul furqan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna hu haba'an manthura Kata Allah SWT pada hari kiamat kelak nanti, pada hari akhirat kelak nanti, Allah SWT akan bentangkan, akan tayangkan, akan paparkan segala apa yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di dunia. Maknanya, tentang bila kita melakukan kebaikan di dunia ini, dengan harapan, dengan impian untuk kita tuntut di hadapan Allah SWT. Ta Tetapi, tantang kata Allah SWT, Qadimna ila ma amilu min amalin faj'annahu haba'am mansura Allah jadikan amalan-amalan kamu itu seumpama debu-debu yang berterbangan maknanya tuan-tuan tak ada nilainya di sisi Allah SWT kata ulama antara sebabnya bila mana kita tidak menjaga akidah kita Tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka seluruh amalan yang kita lakukan Menjadikan ia suatu bentuk yang sia-sia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Laitu tuan-tuan sekarang Kalau kita lihat perkara ini Kita akan dapat melihat bahawasanya Ini merupakan wasiat yang amat-amat penting Untuk kita perhatikan Untuk kita fahami Dan untuk kita sentiasa berwaspada Di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan sekalian di awal tadi saya sebut Ar-Ba'u Khisal. Ada empat wasiat. Jadi tuan-tuan jam depan tu tengok 8.55. Maknanya tuan-tuan saya sebut tadi ada empat wasiat. Kita baru bincang satu wasiat. Wasiat yang pertama. Ada baki lagi tuan-tuan tiga wasiat. Jadi saya nak tanya tuan-tuan sekalian sama ada kita nak sambung sampai habis. Ataupun kita berhenti, setakat ni kita carrying forward fana sambung tonton tonton ada masalah satu wasiat tonton ambil masa 45 minit maknanya tonton kalau tonton nak tunggu juga kita stay sampai 2:30 tu kita nak bola sama-sama boleh tonton tunggu sebut tonton ish biar betul start ni ha, terkejut lah tonton tuan tonton saya rasa cukup kot setakat itu Taskirah peringatan pada malam ini bab tonton tunggu saya pun pernah sebut dia kata tazkirah ni tak boleh buat lama-lama dia kata standard kita ni sejamnya. Sejam tu tuan-tuan pun kalau selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian bila kita berada dalam majlis ilmu ni Allah Setiap apa yang telah lakukan itu dikira sebagai satu bentuk ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kalau diberikan kesempatan yang di waktu yang lain kita akan sambung wasiat-wasiat yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan saya kira cukup sekadar itu. Cuma tuan-tuan sebelum saya mengakhiri tazkirah pada malam ini di belakang sana tuan-tuan saya ada bawa majalah terbaru terbitan Al-Fadhil Saidur Muhammad Nur tajuknya Tarbawi dalam ni tonton ada kisah-kisah motivasi, kisah-kisah sejarah, sirah, kisah-kisah islam dan sebagainya. Jadi tonton yang berminat boleh dapatkan di belakang dengan harga RM5 sahaja. Kalau nak kira tonton ilmu dan ni tonton cukup banyak, ada bab dan sebagainya tonton boleh dapatkan di belakang dengan harga RM5 sahaja. Jadi tonton cukup sekadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.